Așa se explică de ce viața unui copil al lui Dumnezeu permanent se găsește în această muncă, luptă și alergare permanentă. El nu și are un loc aici, pe Pământ, de -aia, se vorbește de o alergare. Lucrul ăsta este foarte bine oglindit în călătoria lui Avream. Viață de nomad, viață de străin. Azi era aici, mâine în altă parte și oriunde ajungea, două lucruri trebuia să le facă. Să-și întindă cortul și să -și zidească un altar Domnului. Este ceea ce noi ca străini pe pământ acest lucru facem. Un cort, asta înseamnă ceva improvizat, ceva pe moment, ceva ce nu pentru una. Nu așa este arătat despre Cain, care după ce l-a ucis pe fratele său Abel, a ieșit de la fața Domnului și spune cuvântul și a zidit o certate. Când îți zidești o certate pe un pământ blestemat, natural, că n-ai nimic cu Dumnezeu. Și ai zidit certatea acolo, după înțelepciunea pe care fiecare om are, își face acele lucruri pe care și le-a făcut Cain unelte pentru lucrat pământul, după aceea pentru muzică. Deci pentru el pământul era atât și nimic altul ceva nu mai era. Nu așa stau lucrurile pentru cel ce este al Domnului. El n-are nimic aici pe pământ. Viața de străin Azi ești aici, mâine în altă parte Și viața la toți copiii lui Dumnezeu așa a fost Și pentru noi nu poate fi altfel decât adică tot așa Dar avem totuși Acel cuvânt care tot o icoană preînchipuitoare este De fi Israel care era dus ca străin în Babilon acolo tot asta oglindește toți ce ce sunt ai Domnului trăim în Babilonul lumea acestea, că lumea e un adevărat Babilon uitați la tot ce se întâmplă în jurul nostru dar Biblia vorbește despre poporul evreu care era dus ca în Babilon și, eu, și totuși eu le-am fost un templu și cu tot necazul care există în lumea asta, credincioșii își au totuși un loc în Domnul. Adunarea, locul de rugăciune acasă, când te retragi undeva singur, numai cu Domnul, pentru tine, El este un templu. E locul unde poți să-ți verși inima, unde poți să ai bucuria, să primești de la el lumină, primești de la el har, putere și viață și încă făgăduința care stă în față, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Deci, în ciuda a tot răul care există pe pământul acesta, copiii lui Dumnezeu se bucură de o viață din belșug din partea lui Dumnezeu. E foarte interesant și acest lucru iarăși de știut. Că dacă n-ar fi așa, nu s-ar putea nimeni mântui, să știți. Pentru că puterea răului este atât de grea și mare, încât ca să mergem pe contul nostru nu putem birui. Numai de ceea ce își spune Scriptura, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea gata să fie descoperită. Prin această putere noi trecem de la o zi la alta biruitorii. Biruitor, nu noi suntem cei care biruin, ci e Domnul, El e acel cum sunt tot cuvântul care ne poartă în carul Lui de biruință. Și cum s-am vorbit mai înainte, acest car nu este altceva decât harul Lui Dumnezeu. În acest har viața noastră totdeauna se găsește la acel adepost sigur, avem acel scut, avem acel turn de scăpare, avem acel mijloc prin care știm sigur că vom birui în lumea asta, pentru că ne aflăm în El, fiind în El, sigur. Ne trebuie să avem această credință, pentru că numai cum tot Scriptura, că cel neprihănit prin credință va trăi, dar când se vorbește prin credință, se înțelege, să vedem care este temeiul acelei credințe, care este temelia ei, de poți să cred că prin credință poți Când ajungem, să vedem care este uh, temeiul sau temelia sau uh, acel har al credinței, e foarte interesant de știut. Locul Domnul a vorbit, aici este locul unde mă voi întâlni cu tine și locul acela e un loc preasfânt acolo unde a curs sângele Domnului pentru păcatele noastre, pentru că tot răul care există în lume se datorează păcatului care domnește în lume. Singurul loc unde creștinul își poate găsi liniștea și odihna sufletului este la Golgota. Numai acolo unde a curs sângele Domnului pentru păcatele noastre, creștinul își află liniștea și odihna sufletului lui. Și Domnul a poruncit chiar așa și spune, aici este locul unde mă voi întâlni cu tine, nu în altă parte, asta nu înseamnă că să ne ducem în Israel, acolo la Golgota, ci prin credință noi știm, potrivit Scripturilor, că locul nostru este acolo unde ne știm că sângele Mântuitorului a curs pentru păcatele noastre. Mai cântăm un psalm și să ne rugăm Domnului. Haideți, la mulțumesc!